Розділ 26 Свідомість ударила мене по голові кіхтям борця почвари. Я здригнувся і перекотився на спальній полиці, намагаючись повернутися до сну, але від цього руху мене накрило хвилею нутути. Я з волі змусив себе не блювати і кліпаючи сперся на один лікоть. Крізь морок у мене над головою пробивалася розпливча стопляма денного світла з ілюмінатора, якого я не помітив напередодні ввечері. Котушка даних на протилежному кінці каюти невтомно здіймалася спіралю з на столі до згорнутих системних даних у верхньому лівому куті. Крізь перегородку в мене за спиною долинали голоси. Перевірте функціональність. Почув я повчання Вірджинії Відаури з навчальних модулів посланців. Вас хвилює не травма, а шкода. Біль можна або використати, або задушити. Рани мають значення лише тоді, коли порушують будову тіла. Не переймайтеся через кров. Вона не ваша. Ви вдягнулися в цю плоть дні зо два тому і скоро знімете її, якщо зумієте не вбитися раніше. Не переймайтеся через рани, Перевіряйте, як ви функціонуєте. Голову мені неначе розпилювали з середини надвоє. Мене накривало хвилями гарячкового поту, що вочевидь йшли з моєї потилиці. Мій шлунок підскочив і зупинився десь біля горлянки. Легені приймав якийсь неясний туманний біль. У мене... Наче вистрілило чималим зарядом зі стайра, що лежав у кишені мого кітеля. Функціональність. Дякую, Вірджинія. Важко сказати, наскільки в цьому було винне похмілля, а наскільки вмирання. Важко було цим перейматися. Я обережно сів на краю полиці і вперше помітив, що заснув більш-менш одягнутим. Я обшукав кишені та знайшов пістолет бойового медика та антирадіаційні капсули. Зважив в одній долоні прозорі пластикові трубочки і замислився. Від шоку спричиненого ін'єкцію мене би швидше за все знудило. Врешті-решт, обшукавши свої кишені ґрунтовніше, я виявив пластинку армійських знеболювальних таблеток. Я відлущив одну, взяв її двома пальцями, подивився трохи на неї, а тоді додав ще одну. До мене повернувся умовний рефлекс, і я перевірив дуло медичного пістолета, очистив його магазин і вклав туди одну за одною дві капсули з кристалами. Я класнув замком, і пістолет тоненько завищав. У ньому зарядилося магнітне поле. Мою голову пронизав гострий біль. Нестерпне відчуття твердості, що чомусь нагадало мені порошинки системних даних, які плавали в кутку котушки по той бік приміщення. На пістолеті мені підморгнув червоний вогник заряду. В покладених у магазин капсулах мали вишукуватись уламки виготовлених для армії кристалів, виставивши в бік дула гострі краї на кінцях, схожі на мільйон кінджалів. Я притулив дуло до згинуліття. І натиснув на спусковий гачок. Полегшення настало миттєво. в голові проколотилася м'яка червона хвиля, що стерла рожеві та сірі плями болю. Продукція спеціально для клину найкраще тільки найкраще вовкам карери. Я всміхнувся, очманівши від припливу ендорфінів, і спробував намацати антирадіаційні капсули. Ну Вірджині тепер я блін почуваюся цілком функціональним. Я витросив розірвані капсули від знеболювального, зарядив порцію антирадіаційного засобу, класнув замком. Ти подивися на себе ковачу. Благенька напівмертва кубка клітин, що їх тримає в купі нитка хімії. Ті слова були не характерними для Віржині Відаури, тож це, можливо, повернувся тихцем після вчорашнього відступу Семитер. Я забув про це спостереження і зосередився на функціонуванні. Ви вдягнулися в цю плоть за два дні тому і невдовзі знімати її. Так-так, я зачекав на сигнал. Чекав, поки мені не підморгнуло червоне око. Постріл. Цілком, бін, функціональний. Довівши своє вбрання до чогось схожого на лад, я попрямував на камбус, ідучи на звук голосів. Там саме снідали всі, хто був на вечірці, як неважко було помітити, крім Шнайдера. Мою появу зустріли нетривалими оплесками. Крупшенську усміхнулася, штовхнула мене стегнами по стегнах і передала мені кухли кави. З її зіниць було видно, що ліками для армії перед цим користувався не лише я. «Коли ви закінчили?» – спитав я сівши. Поглянув на свій. Ретинальний дисплей. Десять годин тому. Люк зголосився куховарити. Я пішов до табору все необхідне. А що там Шнайдер? Гансен знизав плечима і закинув до рота їжу з виделки. Пішов зі мною, а тоді лишився там. А що? Та нічого. Ось. Люк депре, підсунув мені тарілку з омлетом. Заправся. Я трохи скуштував його, але так і не пробудив у собі бажання поїсти. Якогось конкретного болю я не відчував. Але за моїм отитерінням... Переховувалася хвороблива нестабільність, і я знав, що вона засіла на клітинному рівні. Я вже пару днів не відчував апетиту по-справжньому, і не виблювати все з'їдене рано вранці ставало дедалі важче. Я порізав омлет і роззіпхав шматочки по тарільці, але врешті-решт так майже нічого й не з'їв. Депрявдав ніби цього не помітив, але було видно, що він образився. Хтось бачив, чи палають ще наші манюні друзі. Тим є, відповів Гансен, але небагато. Ти не їстимеш? Я хитнув головою. Давай сюди. Він забрав у мене тарілку і змахнув її вміст на свою. Ти, певно, конкретно перепив вчора ввечері місцевого віскарику. Але я вмираю, роздратовано сказав я. Так, може, річ у цьому, або в кальяні. Мені батько якось сказав, ніколи не змішуй алкоголі куриво. Від цього стає хріново. На іншому кінці столу запащав комунікатор хтось забув невимкнену індукційну гарнітуру. Гансен буркнув і потягнувся вільною рукою до гарнітури. Приклав її до вуха. Гансен так. І він послухав. Гаразд п'ять хвилин. Він знову послухав, і на його обличчі з'явилася нещира усмішка. Еге ж, я їм скажу десять хвилин, так. Він закинув прилад назад до тарілок і скривився. Суджіяді. Гадав, Хоче провести розвідувальний політ над наноколоніями. Оце так. Він знову всміхнувся. І каже Не вимикайте блін гарнітури, якщо не хочете блін нарватися на догану. де гикнув. Це ти, блін, дослівно процитував? Ні, блін, перефразував. Гансен кинув виделку на тарілку і підвівся. Він сказав недогана, а до АДЗ-9. Керувати взводом справа нелегка навіть за найкращих обставин. Якщо ж ваша команда повністю складається з більш ніж смертельно небезпечних спецпризначенців із замашками примадон, яких уже щонайменше одного разу було вбито, це певно справжній кошмар. Суджиєді справлявся з цим добре. Він абсолютно спокійно дивився, як ми вервечкою заходимо до інструктажної і сідаємо. Під дошкою пам'яті біля кожного стільця лежала приготована до вживання порція пероральних знеболювальних. Хтось, побачивши ліки, радісно скрикнув, перекривши бурмотіння інших, але затихнув під поглядом суджияді. Тоді він заговорив голосом ресторанного людроїда, який рекомендує вино. Якщо хтось із присутніх досі страждає від похмілля, то хай розбереться з цим зараз. Вийшла з ладу одна з вартових систем зовнішнього кільця, як незрозуміло. Реакція вийшла такою, як він не хотів. Бурмотіння довкола стихло. Я навіть відчув, як у мене стрімко падає рівень ендорфінів. Крукшен Гансене, поїдьте туди на одному з мотоциклів і перевірте його. Як помітите якісь ознаки активності, взагалі будь-якої активності, розвертайтеся і негайно їдьте сюди. Якщо цього не станеться, заберіть усі уламки, які там знайдете, і привезіть їх сюди на аналіз. Вонксават, Нагіні має бути заведеною і готовою до злету за моєю командою. Всі інші хай озброяться і сидять там, де їх можна знайти. І не знімайте гарнітури. Він повернувся до тані Вардані, яка розвалилася на стільці у віддаленому кінці приміщення, закутившись у плащ і сховавшись за сонячними лінзами. Пані Вардані, не можете назвати приблизний час відкриття. Можливо, завтра вона наче й не дивилася на нього за лінз, якщо нам пощастить. Хтось пирхнув. Суджеяді не став роздивлятися, хто саме. Мені не потрібно нагадувати вам, пані Вардані що ми перебуваємо під загрозою? Ні, не потрібно. Вона відірвалася із від стільця і попливла до виходу. Я буду в печері. Після її відходу збори завершилися. Гансен і Крукшинк повернулися менш ніж за півгодини. Нічого, повідомив суджяді спеціаліст із підривних робіт після повернення. Жодних уламків, жодних слідів вогню, жодних ознак пошкодження машин. Ба Більше він озирнувся на обшукані місця. Ніщо блін не вказувало на те, що та штука взагалі там стояла. Напруження в таборі посилилося. Більшість спецпризначенців, відповідно до особистих нахилів, занурилися в похмуру тишу і почали майже одержимо перевіряти свою звичну зброю. Гансен розпакував корозійні гранати і перевірив їхні запобіжники. Крукшенк розібрала системи рухомої артилерії. Суджиядів та Вонксават зникли в пілотській кабіні на Гіні, а за ними, після нетривалих вагань, пішов шнайдер. Люк депре вступив біля води у серйозний двобий із стяном дзяньпіном. Агент пішов у свій булькобут. Мабуть, спалити ще пахощі. Я до кінця ранку просидів на прискалку над пляжем разом із Сунь-Ліпін, сподіваючись, що залишки нічних веселищів вийдуть з мого організму раніше за знеболювальні. Небо над нами обіцяло покращення погоди. Його вчорашню безпросвітну сірість розбила блакить, що вийшла з заходу. На сході хмари, тікаючи, несли геть дим від заобервіля. Завдяки слабкому відчуттю похмілля, що ховалося за ендорфінною завісою, Вся ця сцена видавалася недоречно приємною. Дим від наноколоні, який бачив Гансен, остаточно зник. Коли я сказав про це сунь, вона тільки знизала плечима. Схоже, без луздору землів не лише я. Тебе щось у цьому взагалі бентежить? Спитав я її. У цій ситуації вона, судячи з усього, замислилася. Думаю, я бувала і в більшій небезпеці. Звичайно, бувала. Ти ж була мертва. Ну так, але я не це мала на увазі. Наносистема це проблема. Але навіть якщо страхи Матіаса Генда цілком обґрунтовані, я зовсім не думаю, що вони можуть еволюціонувати в щось здатне стягнути на гіні з неба. Я згадав ті робогармати у вигляді коників-стрибунців, про які розповідав Генд. Це була одна з частинних подробиць, які він вирішив не переповідати решті команди під час інструктажу з приводу системи ЧОНВП. Твої рідні знають, чим ти заробляєш на життя. Сунь явно здивувалася. Навже ж. Мені батько порекомендував іти до війська. Це був добрий спосіб здобути системну підготовку чужим коштом. Там завжди водяться гроші, казав він мені. Визначся, чим ти хочеш займатися, а тоді зроби так, щоб тобі за це платили. Звісно, він ніколи не думав, що тут буде війна. Хто б міг таке подумати 20 років тому? А тож, а твої? Хто мої? Мій, мій батько? Не знаю, не бачив його з 8 років, майже 40 років суб'єктивного часу, понад півтора століття об'єктивного. Вибач, не вибачайся. Коли він пішов, моє життя лишень покращилося. А ти хіба не думаєш, що він би зараз тобою пишався? Я розсміявся. О, так, однозначно. Мій старий завжди обожнював насильство. Брав сезонні абонементи на бої пачвар. Формальної підготовки він, звісно, не мав, тож завжди був змушений обходитися безоборонними жінками і дітьми. Я прокашлявся. В принципі так. Він би пишався тим, чого я досяг у житті. Сунь трохи помовчила. А твоя мати? Я відвів погляд, намагаючись згадати. Ідеальна пам'ять посланців має один недолік. З нею спогади про все, що сталося до обробки, як правило, видаються нечіткими і неповними порівняно з пізнішими. Людина прискорено віддаляється від усього цього, наче відриваючись від землі, наче стартуючи. Цього ефекту мені й хотілося перед вступом. А тепер я не був у цьому певен. Я не міг згадати. Здається, вона раділа, коли я вступив до війська. Повільно проказав я. Коли я прийшов додому в формі, вона влаштувала для мене чайну церемонію запросила весь квартал. Гадаю, вона мною пишалася. Та й гроші, певно, свідчили на мою користь. Їй доводилося годувати трьох дітей – мене та двох менших сестер. Після того, як пішов батько, вона робила, що могла, та ми весь час потерпали від безгрошів'я. Коли я завершив базову підготовку, наші доходи, напевно, потроїлися. На світі Гарлена протекторат непогано платить своїм воякам, вимушено, щоб конкурувати з Якудзою та Квелістами. «Вона знає, що ти тут?» Я похитав головою. Я надто довго не був удома. Посланців направляють куди завгодно, крім рідної планети. Так зменшується ризик виникнення недоречної емпатії до людей, яких вони мають вбивати. Так, кивнула сунь. Стандартний захід безпеки. Логічно. Та ти вже не посланець? Хіба ти не повертався додому? Я скрушно всміхнувся. Повертався професійним злочинцем. Бо тих, хто йде з посланців, практично немає альтернатив. А моя мати на той час уже вийшла заміж за іншого офіцера-вербувальника протекторату. Повертатися до родини мені здалося, ну, недоречним. Суння якийсь час мовчала. Здавалося, вона дивилась на пляж під нами, чекаючи на щось. «А тут спокійно, Геш», – сказав я просто так, аби не мовчки. «На певному рівні прийняття», – кивнула вона. «Безперечно, не на клітинному. Там точиться вирішальний бій, і ми його програємо». «Правильно, підбадьор мене». На її обличчі промайнула усмішка. «Вибач, але важко мислити категоріями миру, коли по один бік від тебе вбите місто, по інший стримувана сила. Гіперпорталу, десь просто за пагорбом готується до нападу армія наістот, а в повітрі летальна доза радіації. Ну, якщо ти вже так про це говориш. Усмішка повернулася. Це мене так навчили, ковачу. Я постійно взаємодію з машинами на рівнях недоступних моїм нормальним чуттям. Заробляючи цим на життя, людина починає всюди бачити приховані затища бурі. Погляньмо отуди. Там океан без припливів. На спокійну воду падає сонячне світло. Там спокійно так. Але під поверхною води мільйони істот борються не на життя, а на смерть за можливість прогодуватися. Поглянь, більше струпів Мартинів уже зникли. Вона скривилася. Нагадай мені, що плавати не можна. Навіть сонячне світло беззупинно стріляє субатовними частками, розриваючи все, що не виробило належного захисту. А його, звісно, виробили всі тутешні живі істоти, бо їхні далекі предки гинули мільйонами, задля того, щоб у нечисленних уцілілих істот могли розвинутися необхідні мутації. Спокій, це завжди ілюзія, Геш, так міг би сказати монах-зречник. Ні, не ілюзія, але він річ відносна, і за нього, за мир, завжди, вже десь колись заплачено його протилежністю. Це і тримає тебе у війську, так? Мене тримає у війську мій контракт. Мені ще треба відслужити щонайменше 10 років. А якщо чесно, зназала вона плечима, то я, мабуть, залишуся і після цього. Війна на той час уже скінчиться. Завжди знаходяться нові війни. Не на санкції чотири. Після знищення кемпа буде закручування гайок, відтоді почнуть обходитися лише діяльністю поліції. Більше такої катавасії вже не допустять. Я згадав, який захват викликали в Гента нестрогі протоколи ліцензування, за якими тоді діяла мандрей, і замислився. Під час поліційної акції можна загинути так само, як і на війні, сказав я. Я вже гинула, а тепер поглянь на мене вийшло не так уже й кепсько. Гаразд, сунь. Я відчув, як мене накриває нова хвиля втоми перевертаючи мені шлунок і б'ючи по очах. Я здаюся, ти ще та сувора засранка. Тобі треба розказати це Крукшинг, яка залюбки тебе вислухає. Я не думаю, що Євет Крукшинг потрібно якось мотивувати. Вона досить молода, щоб насолоджуватися цим просто так. Так, ти, мабуть, маєш рацію. А якщо я видаюся тобі суворою засранкою, то я цього не прагнула. Але я професійна воячка. І плекати незадоволення цим вибором для мене було б дурістю. Це було вибором. Мене не призивали. Так, ну зараз це. Я побачив, як шнайдер вискочив з переднього люка на гіні і помчав пляжем, і з мого голосу зникла різкість. Куди це він? Унизу, з під кута того прискалку, на якому ми сиділи, вийшла Таня Варданін. Вона його. Вона йшла приблизно в бік моря, та в її ході було щось дивне. Її плач із одного боку, неначе виблискував блакитними зернистими латками, що видавалися неясно знайомими. Я зіп'явся на ноги, максимально посилив неерохімію. Сунь поклала долоню мені на руку. Вона що? Це був пісок. Подеки до налип вологий бірюзовий пісок з печери. Цей пісок, напевно, причепився, коли вона звалилася. Падіння вийшло незграбним. Коли вона поставила ліву ногу та підігнулася, а тоді Вардані розвернулася на ослаблій кінцівці і полетіла вниз. Я зіскочив із прискалком, вдало відштовхнувшись завдяки нейрохімії в кількох місцях, де можна було спертися лише на мить, і одразу перескочити далі, щоб не послизнутись. Я приземлився на пісок приблизно тоді, коли Вардані остаточно впала на бік, устигнувши за пару секунд до Шнайдера. Я бачив, як вона вийшла з печери і упала. Випалив він, побачивши мене. Понесімо її. У мене все гаразд. Вардані перевернулася і струсила з себе мою руку. Сперилася на лікоть і перевела погляд з мене на Шнайдера. А тоді назад. Я раптом побачив, як вона охляла. Кажу вам обом. У мене все гаразд. Дякую. Тоді що відбувається? Тихо спитав її я. Що відбувається? Вона сплюнула на пісок. Слиною з ниточками крові. Я вмираю, як і всі інші в цьому районі. Ось що відбувається. Можливо, тобі краще сьогодні більше не працювати. Без упевненості сказав Шнайдер. Може, відпочинь. Вона кинула на нього глузливий погляд, а тоді зосередилася на спробу підвестися. Отак. Вона важко піднялася і усміхнулася. Забула сказати. Я відчинила браму. Зламала її. Я побачив у її усмішці кров.